А скільки Сеня може випити? О, скільки Сеня може випити? Який він неледачий на предмет збігати. Ви розумієте, алкоголь скінчився, ми, ми якось не розраховували, що... То все херня, крім мамалиги з вершками. Ну що ви кипішуєте? Я зараз бігаю. Що вже так, труби горять? з Сенею вечірка не мала шансів залишитися непомітною. Петро Андрійович був приголомшений. Він здивовано поглядав, але не на Сеню чи на мене, а на Олексія та Поліну. А я все не міг забути, як Поліна дивилася на седні руки, якими він її всю облапав. Руки в нього були коричневого кольору, тому що Понад усе любив чистити картоплю для кухні власного закладу. А ще заскорузлі, бо Сеня постійно колов їх кравецькими голками. Ну, звісно, мені треба було діяти, щоб він мене помітив. Сенею в мене була домовленість. Щойно він зайде в оселю. Він має робити вигляд, що привів його хто завгодно, тільки не я. Отже... Я почав діяти. Проходячи по узкріслу, в якому сиділа ця персона, я зробив вигляд, що задзвонив мій мобільний і трохи поговорив англійською. Тоді трохи поговорив іспанською, повертаючись на своє місце. Після цього почав розмову щодо новітніх підходів у менеджменті. Не можу сказати, що то було дуже вдала спроба, тому що, Поліна поводилася так, наче нарешті побачила мавпу, яка три роки тому віртуозно наклала в її сумочку. Але мені було плювати на Поліну, тому що кілька разів я перехопив зацікавлений погляд Петра Андрійовича. Спрацювало. Петро Андрійович вийшов у коридор. Цієї миті мені припекло мити руки, а Поліні бігти до туалету. Спритна яка Полінка. Вона перехопила мене у вузькому коридорі біля клозету. «Чого ти хочеш?» – спитала глухо. «Полінко, Люба, який чудовий вечір! Якби не цей... До речі, звідки він узявся? Знову щось недогледіла рибуню моя. Але за твої сині очі я тобі можу пробачити все». Навіть те, що ти зовсім не вмієш господарювати і пускаєш до хати невідомо кого. Які сині очі, що ти верзеш? А Поліна була все-таки жінкою. Інакше ні за що не вчепилася б у єдину тезу, дотичну до її зовнішності. Але я поспішав і тому спритно заштовхнув Поліну до туалету і наліг на дверцята. Вона почала гупати кулаками, тому довелося демонструвати всю силу свого голосу. «Я теж колись співав!» Так починають нас зваблювати сильні світу цього. Не припиняючи співу, посміхаюсь. Я маю показати, що надзвичайно ціную його увагу. Користуючись тим, що Поліна зливає воду, я швидко питаю ви вже збираєтеся їхати? Чи не до центру? А вже ж, йому саме туди. Такі, як він, тільки в центрі оселяються. А якщо і ні, то ніколи не зізнаються. Ми виходимо разом. Я задоволений тим, що мою машину на родині на раді було визнано застарілою моделлю, Тому вона була єдиною з усього матеріального, що залишили мені у спадок. Поліна ще сидить у туалеті, лупцює коликами двері, звідти її звільняє її кузина Таїсія. «А що тебе проперло, Люба?» – каже Тая. «Ну, вона, до речі, не вирізняється гарними манерами. Нічого не поробиш. Спадковість!» Їхні матері народилися в Житомирській області. Полінина тітка досі заробляє тим, що продає мешканцям Житомира турецький одяг. Буває. Ага. Але погодьтесь. Поліна вигадувала правила не для себе. Жжжжжж. У машині він розпитує про все, що його цікавить. Я готовий до цього. Моя розповідь така, як треба. Все начебто є правдою, але це тільки перший шар. Щоб зняти його, треба лише легенько дмухнути. І що там? А там корчить мармизи брехня. Але це хитра брехня. Вона приправлена шматками правди. Він протягує мені візитівку. На золотому тлі золоті ж літери. Х, сказитися можна. І каже, що завтра із задоволенням зі мною зустрінеться. Я кажу, що неодмінно буде. Мені дуже приємно, що він, такий зайнятий чоловік, готовий приділити мені увагу. Він поблажливо посміхається, типу, «Та оближте, все це пусте». Насправді він переконаний, що за свою увагу він має право видушити з мене всі мої життя високі. Я висаджую його біля старого відомчого будинку, такого ж сірого, як і саме відомство. Не думаю, що комусь із гостей столиці спаде на думку фотографуватися біля цієї похмурої будівлі. Вона вбиває в людях сонце. Вжжж. «А як щодо релігії?» – питаю в нього. «Я не можу спати».